Tudomány hangjai a Kosut rádióban. A káoszt már régóta tapasztalják számítógépes kísérletek során. Mesterséges intelligencia természetesen létezik. Ezek a szociális hálók megjelennek különböző informatikai alkalmazásokban. Pontos az, hogy ezeket a modelleket a járványi szakemberekkel együttműködve dolgozzuk ki. Millió vagy tízmillió képről és akár 100 milliárd sejtről is beszélünk. A technika az segít, de ma háttérben egyfolytában a játékos elme áll. Az informatika eszközeit ma már mindenki használja, a tudomány világában pedig elengedhetetlenek. A kutatáshoz nyújtanak segítséget vagy új lehetőségeket nyitnak. Mai adásunkban szegedi tudományos műhelyekbe pillantunk, megismerünk olyan új eljárásokat, szemléleteket és jelentős eredményeket, amelyekben nagy szerepük volt a számítógépeknek. Köszöntöm hallgatóinkat Lang János vagyok. Egy számítógépes modell volt az alapja a Káosz matematikai bizonyításának a Szegedi Tudományegyet matematikusai a Budapesti Műszaki Egyetem egyik professzorával együtt igazolták, hogy egy egyszerű fizikai inga kaotikus mozgásokra is képes. 60 László akadémikus. A káosz bizonyítása az mindig egy nagy kihívás. A káoszt már régóta tapasztalják több mint 50 éve számítógépes kísérletek során. Viszont egy ilyen megjósolhatatlan, véletlenszerű viselkedésnek a matematikai bizonyítás rendkívül nehéz és érdekes matematikai feladat. Sokáig azt hitték a tudom Hogyha egy jelenségnek minden törvényszerűségét jól ismerjük, akkor azt már tökéletesen tudjuk modellezni, az a modell kiszámítható, lefuttatható, és akkor már minden törvényszerűséget ismerünk. Ezért így osztályozták a jelenségeket, hogy vannak modellezhető, kiszámítható jelenségek, és vannak véletlenszerű, nem kiszámítható jelenségek. Kiderült, hogy ez a két világ, ez nem független egymástól. Vannak ismert törvényszerűség, alapján működő rendszerek, amelyeknek tehát minden törvényszerűségét ismerjük. Mégis olyan mozgást produkálnak a fejlődésük során, ami különleges, ami véletlenszerű. Mi volt az a modell, amit segítségül hívtak ehhez? A kiindulási modell, az a surlódási erőhatása alatt mozgó inga, amit külső periódikus erőhatás ér. Lögjük a hintát? Például, pontosan. Hogyan sikerült a bizonyítás? Kindulási pont egy amerikai tudósnak, John Hubbardnak volt a számítógépes kísérletek során szerzett megfigyelése. Ez abból állt, hogy az egyébként olyan egyszerűnek hitt Inga számítógépes szimulációja során különleges viselkedést fedezett fel, és ezt meg kellett magyarázni. Hubbardnak volt egy sejtése, de ezt be is kellett bizonyítani. Hogyan állt össze ez a tím? Ön választotta ki ezt? A Úgy van ez, hogy az ember elmondja a problémáját azért sok mindenkinek ennek. Annak én is elmondtam több embernek, így jött össze ez a négyes. Én itt Szegeden elmondtam Bánhelyi Balázsnak és Csendes Tibornak, mert éreztem legalábbis, hogy ennek a káosznak a bizonyításához Pontosan az a módszer szükséges, aminek ők nagyon nagy mesterei, a megbízható számításoknak a módszere. Ebben ők régóta nagyon szép eredményeket értek el, és én elmondtam nekik, hogy van itt egy probléma, amihez az ő módszerükre lenne szükség. Ők korábban dolgoztak már együtt, Garai Barnavás Műgyetemi professzorral, így azután ennek a problémának a megoldásába is bekapcsolódott, így lettünk mi négyen. Egy ilyen tudományos eredményhez mindenféleképpen szükséges a csoport munka. Ilyen esetben, amikor olyan bizonyítást kell elvégezni, amihez a matematika különböző területeiről érkeznek a résztvevők. Már mondhatjuk, hogy elengedhetetlen, ugyanis egy ember nem érthet mindehez. Tehát én például értem, hogy mit csinálnak Csendes Tibor barátomék, de én azt nem tudom művelni. Ahhoz egy egész ember kell. Ők ebben rendkívül jók, Ugyanakkor, hogy ezt a problémát megoldjuk ahhoz, elméleti mechanikai előismeretek nagyon komoly, elméleti matematikai ismeretek szükségesek, és hát ezeket hoztuk mi Marai Barnabással. Milyen az a pillanat, amikor érzi az ember, hogy megvan, tehát ez az, amit keresett? Biztos a dolgában. Ez érdekes folyamat a matematikában. Ez sikerek és kudarcok folyamata mindig. Elindul a kutatás, és akkor az embernek sok-sok mindent ki kell próbálni. Kipróbál valamit, az a legritkább, hogy az rögtön sikert hoz. Akkor bizony előfordul, hogy több hetes, több hónapos munka, idézőjelben kárba vész, előre kezdeni valami mással. De persze nem bíz a skárban, mert a tanulságok azért ott magnak az emberben. Azután ki kell próbálni egy másik megközelítést, és ahogy így halad előre, Valahogy megszületik az az ötlet, ami azután gyümölcsöző lesz. Ez különösen izgalmas volt, mert először megvolt az elméleti elképzelés, hogy hogyan lehetne a tételt igazolni, és utána át kellett venni a számítógépes kollégáknak ezt az egész elgondolást. Az részükrös nagyon nehéz volt számukra, tulajdonképpen egy idegen világban kellett tájékozódni, hogy azután a feltételeket ki tudják szolgálni. És ugyanígy viszont nekünk is, akik az elméleti részt adtuk, oda kell tudni figyelni, hogy mi történt. Történik a számítógépes munkában, tehát ez egy igazi munka. 60 László matematikus professzort, akadémikust hallottuk. A mesterséges intelligencián alapuló technológiák kutatásával és fejlesztésével foglalkozik Szegeden Kocsor András programtervező matematikus. Tudományos fantasztikus írásokban már régóta szerepel a mesterséges intelligencia. Elmondhatjuk, hogy bizonyos módon létezik a valóságban is. Mesterséges intelligencia természetesen létezik, azonban nem a könyvek által definált formáját kell érteni ezen. Számító él többnyire bizonyos bemenő adatokra a számítógép, vagy az intelligenciai logika, algoritmusok kimeneti adatokat generálnak. Például a bemenő adatok lehetnek arcképek, a kimenő adatok pedig, hogy az az arckép férfit, vagy éppen nőt ábrázol. Az alakzatokat az ember fel tudja ismerni bármilyen háttér esetén, ha az véletlenül takarásba van, vagy el van forgatva, ez a számítógép számára viszont nagy kihívás. Hasonló ez ahhoz, hogy például a mi agyunk össze tud állítani egy szöveget, és hogyha hiányos az adott szöveg, a hiányoznak betűk belőle? Igen, hasonló. Az agyunk rendelkezik egy abstrakciós képességgel, el vannak tárolva benne minták, és hogyha egy hiányos szöveget látunk, akkor azt az eltárolt tudás alapján kipótoljuk a korábban kidolgozott, feldolgozásra használt, algoritmusok most már olyan minőségben tudnak információkat kinyerni a beszédhangból, hogy egyre jobb és jobb beszédfelismerő rendszerek jelennek meg a piacon. A gyakorlatban hol lehet már ezt alkalmazni? A kutatásaim közé tartozik például az emberi érzelmek felismerése, illetve kulcsavak azonosítása. Ezeket többek között ügyfélszolgáltókon, bankoknál, telefontársaságoknál, biztosítóknál, ahol tipikusan vannak ügyfélszolgáltók, lehet használni. A számítógépes rendszerünknek kulcsavak definálhatók az alapján automatikusan be lehet jelölni egy ügyintéző ügyfél párbeszédben, hogy azok hol hangoztak el, elhangoztak-e egyáltalán, illetve további funkciókként rendelkezésre áll az, hogy például meg lehet állapítani, hogy az ügyintéző vagy az ügyfél egy adott pillanatban éppen örömteli módon beszél, vagy éppen dühös, mert valami nem sikerült. Így módon az ügyfélszolgálati párbeszédeket lehet kategorizálni, de nem csak erre használható, hanem gondoljunk arra, hogy mondjuk egy szolgáltató tv tévében, rádióban tegyük fel először a televízióban, és utána megnézi, hogy telefonon az az adott hogy hogy mondjuk elneveztek egy terméket, hányszor szerepel, mennyien érdeklődtek. Eddig a több ezer beszélgetést nem lehetett végighallgatni, nem volt erről információjuk most. Ez a rendszer automatikusan ezt meghatározza. Utána mondjuk hirdetnek máshol, ott is megnézik, hogy mekkora az érdeklődés, és ebből el lehet dönteni, hogy az adott típusú hirdetésnek mekkora megtérülési százaléka van. Ennek természetesen gazdasági háttere van, de egyáltalán a mesterséges intelligencia mivel járul hozzá a civilizációnkhoz? Merre felé tart ez? Mik a trendek? Természetesen a nagyon távoli jövőben el lehet képzelni úgy a mesterséges intelligenciát, ahogy mindenki gondolkodik róla, teljes intelligenc, emberszabású robotok és olyan segédeszközök, amelyek emberi módú látok erre esélyt. Én látok erre esélyt, de ez még távol van. Jelen pillanatban nem ez a trend. Jelen pillanatban a leglényegesebb momentum a talán a mesterséges Mesterséges intelligenciának az az, hogy az emberi gondolkodás, emberi egyéb funkciók, járás, különböző orvosi dolgok megsegítését lehet elvégezni algoritmusokkal és olyan eszközökkel, amelyek mesterséges intelligenciával felruházottak. Mondok egy példát ugye az egyik legfontosabb kutatási ág, ami az emberiségre hat, az a biológiai és orvostudomány. A biológusok nagyon komoly mesterséges intelligencia algoritmusokat használnak arra nézve, hogy miért működik jól egy gyógyszer egy adott helyzetben, és miért nem működik jól egy másik gyógyszer. Itt ugye annyi adatot tudnak már a mai műszereikkel mérni, hogy annak a feldolgozásához bizony mesterséges intelligencia algoritmust kell használni. Ha nem lenne mesterséges intelligencia, akkor ezen adatok feldolgozása szinte lehetetlen lenne. Azt gondolom, hogy a tudományt ilyen szempontból a mesterséges intelligencia nagyon előre fogja lendíteni. A kocsorandrás által említett adathalmaz gyűjtéséhez ma már szinte mindenki rendelkezik egy erős számítógéppel, vagyis az okostelefonnal. A keletkezett információkat pedig kutatásokra, tudományos kérdések megválaszolására is lehet használni. Többek között ezt célozta egy program, amelyben a Szegedi Tudományegyetem mellett részt vett a Budapesti Műszaki Egyetem és az Ötvös Loránd Tudományegyetem is. Kezdve a genetikában található házatoktól egészen a szociális házatokig, nagyon hasonló tördonsága. Vannak ezeknek a házatoknak, amik abból következnek feltétlenül, hogy hasonló önszerveződési folyamatokon mennek ezek keresztül. Így épülnek tehát földünk társadalmi és informatikai hálózatai, némiképp hasonlóan a biológia szabályaihoz. Magyarázza a hálózatok jelentőségét és e-programban betöltött szerepüket Jelassit Márk, a Magyar Tudományos Akadémia mesterséges intelligencia Kutató Csoportjának tudományos főmunkatársa. Az elmúlt 15-20 évben a tudományoknak kialakult egy teljesen új fajta a vizsgálati módja, ami kifejezetten adatokra és az adatoknak az elemzésére épül. Ennek az egyik legfontosabb eszköze a hálózattudomány. Egy hétköznapi példát mondaná erre? Hogyha a társadalmi példákat szeretnék mondani, az egyik maguk a szociális kapcsolatok, tehát az embereknek az ismerősei, barátai. A informatikában is rengeteg ilyen hálózat van, például maga az internet, illetve legújabban ezek a szociális hálók megjelennek különböző informatikai alkalmazásokban, mint a Twitter vagy a Facebook. De más hálózatok is vannak, például cégek hálózatairól, akik ugye egy. És az derült ki az elmúlt időszakban, sok magyar kutatóhoz köszönhetően is egyébként, hogy ezek a hálózatok meglepően hasonlítanak egymásra. Ezért a Future ICT program egyik célja kideríteni, hogy milyen módszerekkel lehetne a társadalomban keletkező rengeteg adatot kezelni, feldolgozni, és ezzel az előrejelzésre használt modellek működését segíteni. Például a járványterjedésekre, amit Szegeden is művel, Höstgergergenek a kutatócsoportja. A járványok például a repülőutak segítségével különböző konténerek között is könnyebb Terjednek. Tehát nem csak a megérkezés után lehet átadni a betegséget, hanem magán a repülőn is. És hosszú repülőutakon, amik ugye 10-15 óráig is tarthatnak, ez komoly különbséget jelent a modellezésben, és ezzel pontosabban lehetett leírni bizonyos folyamatokat. A pénzügyi alkalmazásoknál például a piacok működésének a megértése az nagyon fontos. Ezek a komplex rendszerek tolmáizásához nagyon sok adat szükséges, és ezek az adatok egyre inkább rendelkezésre állnak. Tehát az informatikai rendszerekből áramlik az adat, és olyan rendszereket is kidolgoztunk, amiknek a segítségével ilyen adatokat például gyűjteni lehet. Ezek olyan adatok, amelyek amúgy is megszületnének, csak másképpen csoportosítva, más felhasználással, más hasznuk lehet? Igen. Erre példa például a Twitter adatoknak a gyűjtése, hiszen mennyiségű ilyen üzenet keletkezik minden pillanatban. Ennek egy pici véletlen mintájához bárki hozzáférhet, tehát akárki ezeket letöltheti. Ugye az egyik projektpartnerünk most már több mint két éve gyűjti ezeket az adatokat, különböző követési információkat is ki lehet ebből nyerni, vagy akár nyelvérelmzés segítségével azonosítani lehetett különböző kulturális csoportokat. Fontos forrás azon adatok el Nemzése is, amelyek az okostelefonok használata során keletkeznek, természetesen az adatvédelem elveinek messze menő betartása mellett. Az okostelefonos alkalmazások olyan lehetőségeket nyitnak meg, amiket csak ezen a módon lehet elérni, tehát például egy olyan alkalmazást fejlesztett ki a Szegedi Egyetemnek a Szoftverfejlesztési Tanszéke, ami azt teszi lehetővé, hogy kollaboratív módon egy közösség egyre inkább kifejleszteni egy levélfelismerő alkalmazást. Növényi levélről van Igen, tehát faleveleket lehet lefényképezni az okostelefonnal, és az okostelefon az felismerő hogy milyen fáról van szó ami önmagában még nem lenne annyira érdekes, de lehetőség van, illetve lesz arra is, hogy a különböző szakértők valamilyen másfajta jogosultsággal folyamatosan információt injektáljanak a rendszerbe, és egy tanulási módszerrel a felismerés minőség az egyre jobb és jobb legyen. A másik érdekes dolog az, hogy egy ilyen mobiltelefonos platformmal adatokat is lehet gyűjteni, tehát nem csak magát az alkalmazást lehet felhasználni, hanem azokat az adatokat is, amik az alkalmazás során létrejönnek, akár teljesen függetlenül magától az alkalmazástól, tehát tudjuk tanulmányozni azt, hogy hogyan viselkedik egy mobil tehát mikor kapcsolja be a telefont, hogy mikor tölti a készülékét, amik szintén fontos információk, mert ezek alapján aztán később sokkal jobb rendszereket lehet tervezni. Jelasígy Márk tudományos főmunkatársat hallottuk, aki említette a matematikus röstgergei kutató kutatócsoportját, amely tavaly például az Ebola terjedéséről készített a megbetegedések számát nagypontossággal előrejelző matematikai modellt. Korábban kutatták azt is, hogy globális rendezvények, például világbajnokságok és az ezekhez kapcsolódó utazások milyen szerepet játszanak a járványok terjedésében. A fiatal matematikus Röst Gergely külföldön is gyarapította e területen tudását. 2006. januárjában védtem meg a doktori értekezésemet Szegeden, és utána Kanadába mentem Hong-woo professzor kutatócsoportjába a Torontói York Egyetemre, és ott töltöttem két évet, utána visszatértem Szegedre. Melyek a kutatási területei? Kutatási területeim a differenciál egyenletek, és ennek különböző alkalmazásai, például járványterjedési modellek leírására. Hogyan? Amikor elkezdődik egy járvány, és elkezd nőni a fertőzött embereknek a száma, akkor a kíváncsiak vagyunk arra, hogy meddig fog ez emelkedni, mikor fogja elérni a csúcspontját, milyen magasan lesz a csúcspontja, hány ember fog megbetegedni összesen a járvány teljes időtartam a különböző stratégiáknak, mik az előnyei és a hátrányai, ezeket összehasonlítani. Ezeket mindegy matematikai modell segítségével le lehet fordítani a matematikai nyelvére. Honnan szerez adatokat mindenhez? Fontos az, hogy ezeket a modelleket a járványi szakemberekkel együttműködve dolgozzuk ki. Kanadában ennek egy nagyon jó bejáratott módja van, ott van egy kanadai országos hálózat, ahol matematikusok, járványtani szakemberek, orvosok dolgoznak együtt, és együttműködésben fejlesztik ezeket a modelleket. Mire alkalmas még, mit modellezhet, akár a társadalomban, akár a tudomány területén az, amivel ön foglalkozik? A matematikának óriási előnye az, hogy univerzális. Differencia egyenletek minden olyan fizikai, kémiai, biológiai rendszernek a modellezésére alkalmazak, amelyek időben változó folyamatokat írnak le. Már a fókusz az a matematikai elméleten lesz, új típusú modelleket szeretnénk kidolgozni, amihez teljesen új matematikai elmélet szükséges. Röszgérgei matematikus a szegedi tudományegyetem Epidemi kutatócsoportjának vezetője beszélt a matematika és a járványügy összefüggéseiről. A tudomány hangjai. Folytatjuk a látogatásokat olyan szegedi tudományos műhelyekben, ahol az informatika is segíti a kutatókat. Az elmúlt percekben a járványok terjedésének modellezéséről hallottunk. A bioinformatika segítségével új utakat nyithatnak az influenza ellenes szerek fejlesztésében azok az eredmények, amelyekre az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontja munkatársai jutottak. Felfedezésüknek az átípusú típusú influenza vírus elleni védekezésben lehet jelentősége, e okozta megbetege kezelésére jelenleg nincsenek gyógyszerek. A kutatócsoport vezetője Horváth Péter. Azt vizsgáltuk, hogy az influenza vírus az hogyan jut be az emberi sejtekbe, illetve hogyha bejutott, akkor mi az a mechanizmus, ami által tovább tud fertőzni. Miután a vírus bejutott a gazdasájtbe, egy olyan sejtalkutónak átszázza magát, amit a sejt utának kicsomagol, így szabadon beáramolhat a vírus örökítő anyaga a sejtnek a citoplazmába, és utána a sejtmagba, ahol pedig a másolása megtörténik. Amit mi találtunk, egy olyan gén, mely ennek a kicsomagolási folyamatnak a kapcsán nagyon fontos, és megmutattuk, hogy ha ezt a gént ezt kikapcsoljuk a sejtekben, akkor a vírus az nem tud fertőzni, ez az a influenza, ide tartozik például a H1N1, vagy azok az influenzák, amik itt telenként megbetegítik az embereket, illetve a madár influenza. Mely szakterületről került a biológia közelébe? Programozóként és matematikusként végeztem, és utána a doktoriamat digitális képfeldolgozásból csináltam, ezen belül pedig műhold képfeldolgozásból Franciaországban. Utána kezdtem el foglalkozni mikroszkópos képek feldolgozásával Svájcban a Zürichi Műszaki Egyetemen. A fő területünk az az volt, hogy hogyan tudunk orvosbiológiai, illetve biológiai problémákra úgy választ találni, hogy az adatokból objektív eredményeket készíteni. Ezek a problémák, voltak éppen a kutatók emberi képességeinek a határait tágítják ki? A kutatók, illetve orvosok tudását próbáljuk az adott szakterületen modellezni. Millió vagy tízmillió képről és akár száz milliárd sejtről is beszélünk, és azokat objektíven elemezni az egy nagyon nagy emberi munka lenne fizikailag lehetetlen, és azt szeretnénk, hogy ezt automatizálva elvégezhessük a biológus tudás alapján. Meg tudunk keresni eddig ismeretlen, vagy az eddig ismert eltérő dolgokat és betegségeket, különleges alakzatokat Vezethet ez új gyógyszerekhez vagy kezelésekhez? Abszolút. A csoportom egyik fele az rákutatással foglalkozik. Itt az egyik fő kérdés az, hogy tudunk-e olyan gyógyszereket, illetve géneket találni, amikkel felfedezhetjük egy gének az új hatásmechanizmusát. Van valamilyen verseny is a tudományos életben ezen a területen, vagy inkább munka megosztásról lehet beszélni? Én azt szoktam mondani, a tudományt két dolog viszi előre az együttműködés és a verseny, mind a kettő megfigyelhető, és azt gondolom, hogy mind a kettő nagyon jó hatással van a tudományra. Főleg az élettudományban nem lehet már nagyon-nagyon pici szakterületekre koncentrálva új áttöréseket találni ezért megnőtt a szerepe az interdisciplináris kutatásnak, például a mi esetünkben azt jelenti, hogy szakemberek különböző területekről, mint biológia, vegyészet, fizika informatika, matematika dolgoznak együtt, és így sokkal sokkal hatékonyabb eredményeket tudnak elérni. Nem tartja attól, hogy a kutatócsoportjának a tagjait elcsábítják. Rövid távon azt szeretném megmutatni a kutatócsoportom tagjainak, hogy hogyan működik egy világszínvonalú labor, és megteremteni azokat a feltételeket itthon, amiket akár kint is kaphatnak. Másrésztről viszont fizikailag megmutatni nekik, hogy hogy működik külföldön egy labor, ezért a kutatócsoportom tagjai rendszeresen járnak ki a világvezető laborjaiba, Svájcba, Finnországba, az USA-ba, amit itthon szeretnék, hogy megteremteni ugyanaz, vagy hasonló feltételeket nekik, illetve megteremteni azt a lehetőséget, hogy amikor az itthoni munkájukat befejezték, akkor ezekbe a híres laborokba folytathassák a munkájukat. Horváth Péter informatikust hallottuk. A természettudományok mellett például a történelem és az irodalomtörténet kutatóit is segíthetik számítógépes programok, ennek egyik izgalmasága a kódfejtés, a titkos írással készült történeti dokumentumokban rejlő szövegek feltárása. Két éve az egész ország tudomást szerezhetett arról, hogy Vámos Hanna, a Szegedi Tudományegyetem bölcsészkarának akkori doktorandusa megfejtette a nagybajomi rejtélyként emlegetett szabadkőműves könyvecske tartalmát. De ennél is régebbi munka az, amit az elmúlt századokban keletkezett latin és magyar nyelvű dokumentumokkal kapcsolatban vége. Vadai István irodalom történéssel együtt ezáltal több tucat eddig megfejtetlen iratot tettek elérhetővé a tudomány számára, mondta el az egyetemi oktató. Emlékszem arra, amikor a legelső titkosírást sikerült megfejteni, ez egy nagyon egyszerű feladvány volt, csak a magánhangzók voltak kódolva. Sor mintának tűnt. A titkosírás az sem volt nyilvánvaló, hogy ide írva van valami. Szerencsés pillanatban rájöttem, és az az eufória, az a euréka érzés, az valami olyan adrenalin-löket, mintha akkor találkoztam látta volna föl az ember a kanálban a mélyedést. Hanna, történelemtanár, középkorász és latin szakos. Én matematikus szakra jártam, onnan mentem át bölcsésznek, és mindeketben imádunk rejtvényt fejteni. Mindeketten tudunk régi szövegeket olvasni. Én szakmailag is értek a matematikához, de tőle sem idegen. És a matematikai gondolkodás. Persze a logika. Ugye a logika, logika, logika ami alatt. nagyon fontos. De nem csak matek. El kell menni levéltárba. Tudni kell megkeresni második Rákóczi Ferenc és Károly K levelezését, megtalálni benne a kódolt szöveget, átírni a levelet latin vagy magyar kézírásból számítógépre, és akkor lehet elkezdeni ismétlődéseket keresni. Földolgoztuk a 19. századi történelmi folyóiratokat, Szilágyi Sándor közléseit, Talikálmán közléseit, Rákócikori szöveggyűjteményeket, és ezekben van jócskán. A nyelvemlékeknek vagy a történelmi emlékeknek mekkora része lehet az, ami még megfejtetlen. A 16. század száz Től, tehát 1500-tól már 1700-ig nagyon sok titkos irat van, a diplomácia lényegében titkos írással zajlik, tehát van olyan, hogy mikrofilmen elében kerül egy 20 oldalas számkódos levél. Várhatóan nem sok izgalmas dolog van leírva benne, ilyesmi, hogy a követek megérkeztek, kihallgatás holnap lesz, értesítjük urunkat, hogy várjon türelemmel. Tehát nem nagyon várható már túl sok meglepetés de, a történelem kapcsolatban. De, igen? De, pont az ilyen apróságok, hogy előkerül egy nagy bajomi helytörténeti múzeumban egy kis könyvecske, és kiderül, hogy nagyon izgalmas. Vagy magánlevelezésben fényderülhet olyan összefüggésekre, amik eddig fedve voltak. Például az, hogy második Rákóczi György és Pázmány Péter élénk levelezésben álltak, az egyik bőszen református, a másik bőszen katolikus. Igen pikáns történet, hogyha tudjuk, hogy kódolva tartották a kapcsolatot egymással. Van néhány megfejtetlen titkos írás, ilyen például a Rohanci Kódex, nem tudjuk, hogy milyen nyelven van, valószínűleg vallásos jellegű. Az Dolgozik érdekes. ezen? Persze. Kihívás ez Kihívás is. Kihívás ez is. Évek óta nézegetem, és az ismert kódokhoz nem hasonlít. Keresik-e önt, akár külföldről is? Mennyire ismert ez a tudása? Haptunk külföldről is megkeresést, FBI, Magyar Titkos Szolgálat természetesen nem keresett minket, ma már nem is ilyen titkos írásokat használnak. Mennyire kell bevetni mégis a modern technikát? Például számítógépes programokat használnak-e? Igen, kettőt. Az egyiket úgy hívják, hogy szövegszerkesztő, és ez egy nagyon-nagyon hasznos program. Tudnélik, mondjuk egy nagyon egyszerű titkos írást, egy behelyettesítéses, egy betű, egy jel titkos írást csak papíron, ceruzával, radírral lehetett fejteni. És a fejtés során rengeteg szer tippel az ember, próbálkozik. Ha rosszul tippel, ki kell radírozni. Ha azt tippelem, hogy a 18-as jel az E, és előfordul 40-szer akkor 40-szer le kell írnom, 40-szer ki kell radíroznom, ha rosszul tippeltem. Ez egy szövegszerkesztőben úgy történik, hogy általános csere, egy kattintás, minden kódszám átváltozik e betűre. Ja, Jaj, rosszul tippeltem, még egy kattintás... És a másik program? Az már speciális rejtjelfejtő program. Ennek van köze az FBI-hoz. Van egy amerikai sorozatgyilkos, a Zodiákus. A mai napig nem sikerült elkapni. Ő olyan kódot használta, ahol egy betűnek sok titkos jele lehetett. A számítógépes program a jelek szomszédsági viszonyait vizsgálja. Betű párok, betű hármasok, betű négyesek, betű ötösök mintázatait. Plusz az adott nyelv szótárához igazítja a lehetséges megfejtéseket. Persze ez a program csak angolul, németül, spanyolul és franciául tudott, mi megtanítottuk latinul és magyarul, régi magyarul. Tehát az emberi tényezőt nem lehet kizárni, és nem is kell kizárni ebből a munkából. Nem persze. A technika az segít, de a háttérben egyfolytában a játékos elme áll, amelyik rejtvényként fogja fel, és küzd vele, birkózik vele, és egy idő után már hiányérzete van, ha nem kap ugye fejteni valót. Adai István irodalomtörténész beszélt a titkos írásokról és azok megfejtéséről. Kedves hallgatóink, ezzel a tudományhangjai adásának végéhez értünk. Ez alkalommal szegedi tudományos műhelyekbe pillantottunk, idézve olyan programokat és eredményeket, amelyekben a kutató emberi elme mellett a számítógépek is szerepet játszanak. A műsor munkatársa Vancsok György nevében is köszönöm figyelmüket. A szerkesztőt Lang Jánost hallották.